Hétfőn reggel, pontosabban, hajnalban üzenet várt duáltól, aki jó utat kívánt. Vajon a mösziő ilyen korán kell, vagy még lesen feküdt? Az utóbbira tippeltem, ha csak azt tudtam róla, hogy a munkát roppant szigorúan veszi, így akár azt, hogy egész éjszaka valami fényes fogadáson tartózkodott, akár azt, hogy hajnalig dolgozott, simán képes voltam feltételezni róla. Úgy gondoltam, hogy a jó kívánság valójában figyelmeztetés, és arra utal, hogy figyel, és nem szurhatom el a feladatomat. Valójában nem ismertem duált, azon túl, hogy dúsgazdag Franciaországban kifejezetten sikeres médiavállalatot igazgat, valamint, hogy jóképű és kicsit cinikus, pasas, nem igen tudtam róla mást. Például azt sem, hogy van-e felesége, családja, barátnője, vagy talán az aranyifjak életét élik. Azt azonban már megtapasztaltam, hogy a tehetségtelenséget, felületességet, a nem törődömséget és a hanyagságot egyáltalán nem díjazza, illetve azzal is tisztában voltam, hogy mindenről minden tud, ami a szerkesztőségben történik, akkor is, ha hetekig felénk sem néz. Úgy sejtettem, hogy Mendi súg neki, ő a tégla, ő tájékoztatja minden apróságról, de erre semmiféle bizonyítékom nem volt. Azon a hétfőn azonban egyáltalán nem az foglalkoztatott, hogy miféle kapcsolatban áll a CBM hackere az új tulajdonossal, csak azon pörögtem hogy még véletlenül se késsem le a gépet. A Lex Rep minden képzeletemet felülmulta, pedig a londoni Heathrow sem arról híres, hogy csak itt-ott lézengenek az utasok. Némi aggodalom költözött belém az utazásom utolsó órájában, ugyanis azt valamiért elfelejtettem megkérdezni, vajon vár-e majd valaki, vagy üljek taxiba és autókázzak saját szakállamra Beverly Hillsbe. Tekintve a Limit nélküli bankkártyámat, akár kocsit is bérelhettem volna, szóval nagy gondom nem lehetett, de azért szerettem előre tudni, mit várnak el tőlem. Ez az apróság kimaradt, amikor Mendi átadta nekem a bankkertját, némi készpénzt és a tanácsait, melyeket úgy osztogatott, mintha legalábbis benszülött Hollywoodi lenne. Láthatóan ő is mindent elolvasott a bulvárlapokból, amit csak lehetett a sztárok életéről, mert még arról is felvilágosított, hogy akkor leszek menő, ki akar menő lenni 36 évesen, ha májtai koktélt iszom, amibe eredeti 1944-es rumot tesznek. Megjegyeztem, hogy egy ilyentől felfordulok, mire nevetett, hogy nem lehetek ennyire sótlan, és amúgy csak szopogassam, hogy mindenki lássa, milyen rohadt drága koktélokat ismerek. És persze ne a cég pénzéből vegyem, hanem akkor így ha meghívnak rá, ugyanis legalább 700 font egy pohárral belőle. Atya úristen, ki az az állat, aki 700 fontot legúrít a torken? Akkor se kellene, ha hozzám vágnak, nyomon az éhező milliók jutnának az eszembe. Micsoda pazarlás! Miután hozzájutottam a csomagjaimhoz, kicsekkoltam és a kijárat felé igyekeztem. Szememmel a várakozó családtagokat és a táblával átsorgó sofőröket pásztáztam. Láttam ugyan egy fehér alapon fekete betűkkel írt Brook táblát, de átsiklottam rajta, és csak akkor torpantam meg, amikor már kiléptem az épületből. Basszus, engem bróknak hívnak! Visszarohantam, és hátulról megkopogtattam a férfi vállát, aki a táblát tartotta. A fekete sofőr sofőrsapket viselő ember megfordult, én pedig egy csötétbőrű 40-es fickó arcában néztem, aki rendületlenül tartotta a kezében a táblát a kamu nevemmel. Károlin Bruk vagyok, mutatkoztam be, mire a sofőr meglepettem mereztette rám a szemét. Nem onnan kellett volna jönnie? Bökött fejével a folyosóra, ahonnan már csak szállingóztak az utasok. De igen, csak nem vettem észre. Na, semmi baj, vigyorodott el az ember, és kikapta a kezemből a bőröndön fogantyúját. A lényeg, hogy megvan, Miss Montgomery leszette volna a fejemet, ha maga nélkül megyek haza. Furcsának találtam, mert bár folyékonyan beszélt, mégis olyan akcentussal, hogy figyelnem kellett minden szóra. Találkoztam már amerikaival, tisztában vagyok vele, hogy kisé más a hanglejtésük, sok mindent másképp ejtenek, de ez a pasas konkrétan úgy beszélt, mintha nem ez lenne az anyanyelve. Csez vagyok, a chauffeur miss. Közölte, majd megindult a kijárat felé, ahol én már egyszer jártam. Egy fehér limuzinhoz vezetett, na nem a hosszú diát látványosan beguruló limóhoz, hanem csupán egy batár nagy autóhoz, amelynek akkora csomagtartója volt, hogy én is kényelmesen befeküdhettem volna a bőröndöm mellé. Csász kinyitotta a hátsó ajtót, hogy beszállhassak, majd megkerülte a kocsit, és beült a volán mögé. Nincs nagy forgalom, Miss, hamar hazaérünk, közölte. Majd indított, és lassan megfontoltam, besorolt a kocsik közé, Melyek mellettünk igyekeztek elhagyni a reptéri parkolót. Hamarosan egy széles, nyolc sávos úton haladtunk, valóban gyérforgalomban. Mindkét oldalon pálmafák sorakoztak. Igaz, nem a fotókon oly hívogató, dús zöld, hanem inkább sárgás, kisé megkopott lombozattal, de pálmafák voltak. Az kétségtelen, ha nem is pont olyanok, ahogy az ember képzeletében élnek. Aztán egy még szélesebb vagy 16 sávos úton haladtunk egy darabig. Már több mint negyed órája suhantunk, az autó hangtalanul falta a kilométereket, és Czez sem törte meg a csendet. Csak azt láttam, hogy a visszapillantó tükörből időnként engem most rál. Most kanyarodunk a Wildshire Boulevardra, itt már nézelődhet, miss. Ez Westwood, jegyezte meg. És a fejével a szélvédőn túlra intett. És valóban, az út összeszűkült, mellette nem túl magas, de azért viszonylag sok emeletes, világosra festett lakóházak sorakoztak, előttük fákadtak árnyékot, alattuk üzletek hívogattak. Kifejezetten európai hatást keltett ez a negyed, nyoma sem volt sem a felhőkarcolóknak, sem a hideg üvegfelületeknek. Rövidesen, legalábbis számomra rövidesen, mert hamar elrepült az idő, olyan lelkesen nézelőttem, egy dombos vidékre fordultunk, ahol már nem láttam emeletes több házakat, csupán villákat, melyeket tátott szájjal bámultam, már amelyiknek a kerítésén be lehetett látni. És meglepő módon elég sok olyan épületet csodálhattam meg, melyeket nem kerítettek körbe magas tégla vagy betonkerítéssel. Mint leendő biztonsági őr, azonnal az ötlött fel bennem, remélem, hogy Emily Montgomery háza alaposan körbe van bástyázva, hogy ne legyen túl sok dolgom. Néhány kanyar után egy dombra felvezető, kacskaringos utcán haladtunk, mely olyan szűk volt, hogy csupán két autó fért el egymás mellett, majd megálltunk egy magas fehér fal előtt, amelyet egy két szárnyú és egy kisebb, gyalogos, kovácsolt vas kapu tört meg. Zsestávirányítóval kinyitotta a kaput, és behajtottunk rajta. A fehér murvás utat, mely a házhoz vezetett, virágzó bokrok, alacsony lyukkapálmák, és néhány égbenyúló pálmafa szegélyezte, aztán megláttam a házat. Nem volt messze a kaputól, de szinte beleolvadt a környezetébe. Nem ilyet képzeltem el egy aféle sztárnak, akinek leginkább a külsőségek számítanak. Inkább valamiféle palottára, cirádás, oszlopos kastélyra számítottam. Ehelyett egy alacsony, habár nagy területet elfoglaló, a domboldalba belesimuló üvegház előtt találtam magam, ami kétségtelenül modern és luxus hatást keltett, de közel sem volt olyan hivalkodó, mint gondoltam. Úgy éreztem, át kell értékelnem a profilt, amit magamban jó előre kialakítottam Emily Montgomeryről, és meg kell szabadulnom az előítéleteimtől, még idejekorán, mielőtt csúnyán mellé lövök. Ez a ház egyáltalán nem arra utalt, hogy a tulajdonos a feltűnési viszketegségben szenved, inkább arra, hogy előnyben részesíti a kifinomultságot. Ha ő maga választotta ezt a lakhelyet magának, akkor a bulvárlapok alapján igen, csak rosszul ítéltem meg a személyiségét. Csász kinyitotta nekem a kocsi ajtaját. Jöjjön, Miss, elvezetem a szobájába, aztán ehet is valamit a konyhában. Marita most készíti a vacsorát. Miss Magamari épp forgatásom van, majd később bemutatkozik neki. Azzal kinyitotta a csomagtartót, és kivette a bőröndömet, majd megindult a ház felé. Érdeklődve követtem, mert bár kutyafáradt voltam a repülő úttól, és majd leragadt a szemem, mindent azonnal meg akartam figyelni. Az ajtón belépve egy tágas előtérben találtuk magunkat, ahonnan szinte azonnal egy hatalmas nappali nyílt, majd a folyosón tovább haladva, a ház hátsó részében egy ajtó előtt állt meg Chaz. Ez lesz a szobája, Miss Montgomery hálószobája szobája az emeleten van. Kinyitotta az ajtót, majd benyomakodott a bőröndömmel a helyiségbe. A hófehér szoba szinte világított. Minden fehér volt, az ágytakaró, az ágy, az asztalka, a szekrény, a függöny, a padló egyszerűen minden. A hátsófal pedig üveg. Tiszta üveg, melyen egy két szárnyú, szintén üvegből készült ajtó nyílt a kertbe. Atya Úristen! A kert egy műalkotásnak is beillett, gyönyörűen karbantartott növényekkel, türkizvízű medencével, két örületes méretű napernyővel, hófehér asztalkákkal, székekkel, baldahínos napozóágyal. Az első gondolatom az volt, de jó, hogy nem hagytam otthon a fürdőruhámat. A másik az, hogy bármennyire is utálok sportolni, én itt minden reggel úszni fogok. A harmadik az, hogy valószínűleg álmodom. Jöjjön, megmutatom a konyhát. Hallottam a hátam mögül csász hangját, de nagyon nehezen szakadtam el a látványtól. Jöjjön, mert nem sokára indulnom kell Miss Montgomeryért, Elharapja a torkomat, ha elkések. Észhez tértem, és a sofőr után indultam elvezetett a ház szintén hátsó traktusában álló konyhába, ahol egy cseszhez hasonlóan sötétbőrű, alacsony, de formás, fürgének látszó nő tevékenykedett. Ő Marita mutatott az asszonyra, aki kisré mogorva képpel kapta fel a fejét. Éppen zöldségeket szeletelt. A nevem Karolén léptem közelebb a nőhöz, és rámosolyogtam. Marita vetette oda az asszony. Éhes? Egy kicsit, mondtam bátortalanul, mire Marita ledobta a kést, és rám merett. Maradt az ebédből. Azt megeheti. És mi volt az ebéd? Érdeklődtem, hát ha megenyhül. Nyers spárga, bökte oda, majd odalépett az óriási hűtőhöz, kinyitotta az ajtaját, és kivett egy tálat. Belekukkantottam. Tényleg nyers spárga volt. Csak úgy. Spárga. Nyersen. Olaj van rajta, jegyezte meg Marita. Tegyen rá sót meg borsot, úgy ehető. Valószínűleg. Bizalmatlanul méregettem a spárgát, de nem volt választásom. Marita a kezembe nyomott egy villát, és visszatért a daraboláshoz, úgyhogy én bekaptam egy falatot. Nagyon finom volt. Lett volna, mondjuk köretnek, de így magában kisé ízszegénynek éreztem. Ugyanakkor olyan éhes voltam, hogy a felét betermeltem. Mégsem laktam jól, illetve jól laktam, de hiányérzettel zártam az evést. Mintha ettem volna, meg nem is. Hányan laknak a házban? Kíváncsiskodtam. Reméltem, hogy a házvezetőnő beszélget majd velem. Csak Miss Montgomery, meg most már maga. Más nem. Nem szereti, ha éjszakára bárki is itt marad. Csodálkozom, hogy magát ide költöztette, nem a vendégházba. Van vendégház. Kaptam fel a fejemet. Van, bólintott Marita, és ketté vágott egy répát, majd gyors, szakszerű mozdulatokkal, apró csíkokra szeretelte. A kert végében. És tényleg, soha senki nem alszik itt? Csodálkoztam. Pláne, ha Emily fél, érthetetlen, miért nem kéri meg a személyzetet, hogy maradjon éjszakára? Azt én honnan tudjam, én nem alszom itt. És csesse, ő velem alszik, pillantott rám szigorúan, mintha féltenie kellene tőlem az emberét. Nincs más, aki itt dolgozik? Folytattam tovább a kérdezősködést. A kertész, Páz, de ő nem jön minden nap. És volt még ív, a titkárnő, de őt egy hete kirúgta a misz. – De kérdezgessem, is Emilyt ne engem, én nem tudok semmit. Csapta le a kést a nő, és egy serpenyőt vett elő. Különben azt sem tudom, maga milyen posztra érkezett. Minden állás be van töltve. Akkor esett le, hogy nem csak csest, hanem a munkáját is félti tőlem. Azért olyan goromba, mert attól tart Emily Montgomery új nőt vett fel a tukta nélkül. Vagy valami hasonlót, aki majd elorozza tőle az állását. Én Miss Montgomery régi londoni ismerőse vagyok, Marita, azért jöttem, hogy Emily közvetlen munkatársa legyek. Próbáltam megnyugtatni, és úgy tűnt sikerült is valamelyest, mert megállt egy pillanatra, és úgy láttam, mintha egy kis mosoly is átfutott volna az arcán. Hát barátra tényleg szüksége van, abból nincs neki sok. Valóban, hiszen olyan híres, bizonyára sokan akarnak a közelébe jutni. Ütöttem a vasat, mert láttam, hogy Marita megenyhült. Azok csak haszonlesők, igaz barátja nincs, akit nem a pénze vagy a híre érdekel. Egyébként, mondta meg a vállát, és úgy tűnt gondolkodik, folytassa-e, de végül csak kimondta. Miss Montgomery időnként elég haragos és ideges, úgyhogy még azt is elmarja magától, akit tényleg kedvelné. Kiállhatatlan? Szúrtam fel a villámra még egy darab spárgát. Én ilyet nem mondtam, de biztos tudja, milyen a régi ismerőse pillantott a szemem közé Marita, és rájöttem, ezt a nőt nem ejtették a feje tetejére. Persze, vágtam rá, csak már sok idő eltelt, és még nem volt ilyen híres, amikor mi jól ismertük egymást. Erre reméltem, hogy a házvezető nő megelégszik a magyarázattal, és így is lett, mert nem kérdezett mást közös múltunkkal kapcsolatban. Ki az a Tiffany? Tereltem el a témát. Marita rám meredt, aztán felnevetett. Meglepően megszépült, amikor nevetett, a szemei szinte ragyogtak. – Tiffany, a kutya. – Van kutya? – Nem találkozott vele. – Most érkeztem. – Ráztam a fejemet. – Akkor ez egy csodálatos találkozás lesz. – Jöjjön! – törölte meg a kezét egy konyharuhában, és intett. – Bemutatom tiffany biztos megint a vendégháznál bogarászik rászik a kis édes. Megnyugodtam, hogy kis édesnek nevezte az ebet. Úgy gondoltam, valamiféle aprócska szőrcsomó lesz, olyan szeretgetnivaló kis nyamvat kutya hón alá csapható divaddög. Aztán döbbenten állapítottam meg, hogy ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna. A kertbe lépve Marita füttyentett egyet, mire a bokrok közül előviharzott egy őrült nagy állat, akkora, akár egy borjú, fekete-fehér foltokkal, lobogó fülekkel, lógó nyelven rohant felénk. Tiffany, stopp! Emelte fel a kezét a házvezetőnő, mire a kutya fékezett és lihegve megállt Marita előtt. Majd engedelmesen leült, de közben engem méregetett a szemes sarkából. Jó kutya! Ő, Tiffany, mutatta be nekem végül ezebet. majd sarkon fordult, és hagyott a kert közepén, godzilával. Marita után fordultam, de a nő már a házban járt. Kiabálni nem akartam utána, hát ha a kutya rossz néven veszi a hangoskodást, inkább rámosolyogtam a borjúra. Jó, kutya vagy, Tiffany, ismételtem a házvezető nő szavait. Hát, ha ettől nyomban megszeret az állat. Aztán megfordultam, és a ház felé indultam. Tiffanynak azonban más terve volt. Elém rohant, és leült. Konkrétan ehhez zárta előlem a házba vezető utat. Megpróbáltam kikerülni, de megmutatta a fogát. Ugyan nem morgott, de egy ekkora jószágnak még morognia sem kell ahhoz, hogy tekintéje legyen. Ugyan már, Tiffany, engedj be! Kértem kedvesen, az eb azonban nem mozdult. Engedj, szóltam erélyesebben, de hatástalannak bizonyult az erőfeszítésem. Ismét megpróbáltam kikerülni, Tiffany azonban hajthatatlan volt. Egyszerűen kizárt a házból. Kétségbe esetten körülnéztem, egy lelket sem láttam. Végül ráripakottam a kutyára, ám nem segített. Ahányszor kikerültem, annyi állt elém. Összeszedtem a bátorságomat, és félretoltam, illetve csak próbáltam félretolni, mert meg sem tudtam mozdítani. Ekkor nyílt az üvegajtó, Marita jelent meg. A kezében egy nagy kutya tálat tartott. Tiffany, Kaja! Az eb végre ott hagyott, és elrohant a tájához, én pedig villámgyorsan besúrrantam a házba. Direkt ott hagyott! vádoltam meg a házvezetőnőt. Hogy ismerkedjenek? Ez a dög nem engedett be a házba panaszoltam. Ez a dolga, házőrző. Őrzi a házat. De ha maga nem hagyott vele, akkor... Mondom, barátkozni hagytam ott, felelte, és a hangján némi visszafolytott nevetést hallottam. Ez a nőszívat engem, gondoltam, és megcsóváltam a fejemet. Ez még csak a kutya volt, a papagáit még nem is láttam. Hát, köszönöm, fejeztem be a vitát, és kis és sértődötten elindultam a szobám felé. Végül azonban megálltam a nappaliban, hogy körülnézzek. Ennek a helyiségnek is üvegből készült az egyik fala, csak épp azt teljes egészében el lehetett húzni és egybennyitni a hatalmas terasszal, ahol modern, kényelmes és nyilván méregdrága kerti bútorok, dizájndézsában néhány számomra ismeretlen virágzó dísznövény terpeszkedett egy fehér vászon tető alatt. A nappalit is hófehérre festették, de a falakat színes és értékesnek látszó abstrakt festmények díszítették. Úgy tűnt, minden tárgy helyét megtervezték: az állóváza, aki tudja, mit ábrázoló kis plasztika a sarokban, a komódon a halotti maszk, halotti maszk, mind-mind úgy helyezkedtek el, mint egy lakberendezési magazinban. A halotti maszkhoz léptem, és közelebbről is megcsodáltam. Egy gyönyörű nő arcát ábrázolta, a görög szobrokra emlékeztetett, mégis ijesztőnek gondoltam. Mégis ki a fene tart halotti maszkot a nappaliában jár a múzeumban láttam ilyesmit, és míg ott lenyűgözött, itt inkább bizarr hatást keltett számomra. Egyértelmű volt, hogy Emily Montgomery kedvenc színe a fehér, és én értettem, legalábbis azt hittem, értem miért. A fehérrel nem lehet mellé fogni. Hűvös eleganciát és távolságtartás sugal, mintha az ember a jégkirálynő palotájában járna. Ugyanakkor a bútorok kényelmesnek látszottak, minden puhának és női tűnt. Kedvem lett volna a brutális méretű, párnázott kanapén végigvetni magamat, és kialudni. Az idő eltolódás okozta fáradtságomat, erre azonban nem nyílt esélyem, mert meghallottam a limuzin hangját. Hirtelen nem tudtam, mit tegyek. Maradjak a nappaliban. Menjek vissza a konyhába? Nyissam ki az ajtót. Legyek laza, vagy épp szolgálatkész. Végül úgy döntöttem, hogy az előtérben várok. Hamarosan nyílt is az ajtó, és belépett rajta maga Emily Montgomery, miközben hátrafelé beszélt minden bizonyal cseszhez. Hozzá a csomagokat kérem, de vigyázzon, mert törékeny is van benne, vettem egy újabb csetreszt, nem tudtam ellenállni neki. Emily Montgomery magas nő volt. Hosszú lábú, vékony, az a típus, akin minden ruha jól áll. Az is, amit éppen viselt. Halvány púder színű, szűk kosztüm feszült rajta, de nem ám pattanásig, hanem éppen úgy, hogy kiemelje az alakját, ugyanakkor semmiképp ne legyen közönséges. Tűsarku cipője és kézitáskája színben passzolt, sötétebb volt, mint a kosztüm, de ugyanannak a színnek az árnyalata, mint a ruhái. Világos szőke haját konyjban viselte, és hatalmas napszemüveg takarta a szemét, melyet csak akkor vett le, amikor engem észrevett. Á! pillantott rám. Nagyon természetesnek ható műszempillája megrebbent, ezt nyilván köszönésnek szenta. Majd ledobta a retiküjét az előtér tükrös komódjára, ugyanoda tette a szemüvegét, aztán végre felém fordult. – Caroline, igaz? – elmosolyottam. – Emily, kicsit kevésbé volt szép, mint a fotókon. – Hát, emlékszel rám? – tettem fel a kérdést kedvesen, miközben hunyorítottam. – egy pillanatra elrévett a tekintete, mintha valóban kutatna az emlékeiben, aztán értelem csillant a szemeiben. Persze, hogy ne, hogy vagy? A hangja lehetett volna lelkesebb. Remekül, fújtam ki a levegőt, igazán kár lett volna, ha nem megy bele a játékba, és lebuktat a személyzet előtt. Gyönyörű a házad. Az, na, bár elég kicsi, mindegy. Átöltözöm, utána találkozunk a teraszon. Adta ki az utasítást, majd elsétált mellettem, végigment a folyosón, úgy sejtettem, ott lehet a lépcső, mert egy fordulóban eltűnt. Arra felé még nem jártam. A sofőr épp kifelé igyekezett, utána szóltam. Hogy jutok ki a teraszra? Hogyan tudom elhúzni a falat? Távirányítóval, Miss. Ott van a dohányzó asztalon, bökött a nappali felé a férfi. Mondja, Cseh, nem hívna inkább Carolinnak? Miss Carolyn. Döntött a kompromisszumos megoldás mellett a sofőr. bólindott majd kiment a házból. Én pedig lecsaptam a távirányítóra. Összesen két gomb volt rajta, nem tévezthettem el. Megnyomtam a pluszt, nem mozdult az üvegfal. Megnyomtam a mínuszt. Erre elindult, és csak ment, ment, és nekem gőzöm sem volt, hogy lehet megállítani. Ha a pluszt megnyomtam, visszafelé haladt. Ha a mínuszt, előre. És úgy tűnt, soha többé nem áll meg. Kétségbe esetten nyomkodtam a gombokat, a fal pedig ide-oda mászkált, én meg kezdtem teljesen elveszíteni a lélek jelenlétemet. – Nyomja már meg valamelyiket duplán! – hallottam már itt a hangját. – Akkor megáll. Vagy játszik vele? Gyorsan rányomtam duplán a plusz gombra, és a fal valóban megállt. Fellélegeztem. Megfordultam, hogy köszönetet mondjak a segítségért, nem már csak a nő hátát láttam, ahogy fejcsóválva halad a konyha felé. Volt egy olyan érzésem, hogy Marita szórakozik velem, és közben teljesen hülyének néz. Hülye angolnak, pedig egyértelműen nem volt amerikai ősem. Kiléptem a teraszra, és körülnéztem. Innen a kert egy másik részét láttam. Egy másik medencét, mely inkább egy kerti tóra hasonlított, de láthatóan romantikus fürdésre szolgált, a köré telepített búja növényekkel, melyek között remekül el lehet rejtőzni. Itt egy pillanatra megakadtam, és a fehér kővel kirakott kis utacskára léptem, mely a kisé dzsungelszerű park felé vezetett. Jobbra pillantottam, és megláttam távolabb az én szobámból megközelíthető kisebb medencét, tovább tekintve a kerti ház egy szegletét, balra pillantva pedig a ház sarkánál Tiffany Godzillet, ahogy épp egy bokor alatt heverészik, és lelkesen rág valamit. Nem kockáztattam, hogy ismét megtámadjon, ezért visszatértem a teraszra. Ekkor lépett ki Emily. Rövid, sejem köntös volt rajta, melyet egyetlen mozdulattal lekapott magáról és ledobta a kerti kanapéra. Fehér bikinit viselt alatta. Nem túl aprót, de nem is gigabúgyisat. Megengedhette magának, olyan alakja volt, mint egy Barbie babának. Abban a pillanatban éreztem, hogy nagyon meleg van, eddig észre sem vettem, hisz végig klímás helyiségekben tartózkodtam, aztán pedig úgy lekötött a látvány, hogy elfelejtettem még ízadni is. Hosszú nadrágot húztam az útra, és hosszú ujjú, habár ha bár blúzt, Emily mellett keményen túlöltözött voltam. – Foglalj helyet! – mutatott az egyik fotára a színésznő, én pedig örömmel szót fogadtam. – Együnk valami frissítőt. – Marita! – kiáltott, meg sem várva, hogy én mit válaszolok. Furcsán diszonánsnak tűnt, ahogy kedvesen, kiművelt hangon felkínálja a koktélt, majd utána olyan kocsmába illő módon kiált a házvezetőnőnek, mintha Pekem rossz hírű utcáin nőtt volna fel. Marita megjelent az ajtóban, az arca kelletlenséget tükrözött. Két vodka szódát kérünk. Nem vagyok bártendermész," morogta a nő, mire Emily felhúzta a szemöldökét ha már itt vagy, megcsinálhatod. Menj, menj! Hessegette el, és érezhető volt, nem először fordul elő, hogy a házvezetőnő visszaszól neki, mert a színésznő nem háborodott feltúlzottan. fordult és lebigyeztette a száját. Nehéz jó személyzetet találni itt. Feltette a napszemüvegét, és hátradőlt a kanapén. Nos, téged küldött Daniel, ügyesen üdvözöltél. Először meglepődtem, de aztán rájöttem, hogy ez remek ötlet. Úgy viselkedünk, mintha régi ismerősök lennénk. Elég kultúrált a külsőd, lehettél akár gyerekkori iskolatársam is. Egy egyszerűbb környezetben élő, de jó családból való lány, akit megsajnáltam és kihoztam ide, munkát adtam neki. Csodás! Látszott, hogy nagyon elégedett a saját magának tulajdonított ötlettel. De ez csak a külvilágnak szól. Ettől még az alkalmazottam vagy, és úgy is kell érezned magad, mielőtt túlságosan belejönnél a szerepbe. Természetesen nagy vonalakban tudom, mi a feladatom, jegyeztem meg. Na igen, a feladatot. Arról is mindjárt beszélünk, de előbb igyunk egy kortyot, nagyon sűrű napom volt. Marita meghozta a két koktélt és meglepetésemre, Emily majdnem egy húzásra ledöntötte a torkán a vodka szódát. Ejha, gondoltam. Tényleg szomjas lehet. Természetesen tudtam, hogy az ember általában nem szomjoltásra kér koktélt. Én egyet kortyoltam belőle, majd letettem a poharat az asztalra. Féltem, hogy a nem túl bőséges ebéd, a fáradtság és a meleg mellett egy vodkától is berúgok. Nem bírom jól ezt, vigyáznom kell, mennyit iszom, és a hőségben egy limonádét egyébként is sokkal jobban kívántam volna, mint ezt a méregerős koktélt. Zárd be a falat, szólt rám Emily, mire én felvettem az asztalról a távirányítót, és mint egy profi beindítottam az üvegfalat. Gondolom Norton elmondta, hogy fenyegető leveleket kapok. A hangja elvékonyodott, levette a napszemüvegét, és egyenesen a szemembe nézett. Félek. Egyre durvábbak a fenyegetések, és én már mindenütt elmebeteg rajongókat látok, akik meg akarnak ölni. Daniel azt mondta a telefonba, hogy diszkrét vagy, és meg tudsz védeni, hisz nem az első megbízód vagyok. Igen, Miss Montgomery, ez a dolgom, bolintottam, és nagyon testőrösnek éreztem a válaszomat. Szűkszavú és egyértelmű felelet volt, mintha ha Jason Statham mondta volna valamelyik filmben. A nő megrázta a fejét. Szólíts Emilinek, négy szem közt is. A személyzet sem tud a levelekről. Nem bízom bennük. Húzd ki a falat, váltott hirtelen témát. – Marita, még egy italt. Miért nem tart szoba lányt? – ordított vissza a házvezetőnő, és még valamit spanyolul hozzáfűzött. – Ezek a kubaiak? – fújt egyet bosszusan, Emili. Csak migránst alkalmazok. Az amerikaiakban még kevésbé bízom. Azok jó pénzért még az anyjukat is eladnák a bulvár sajtónak. A bevándorlók viszont örülnek, hogy van munkájuk, csak mocskos a szájuk, és sokat engednek meg maguknak. Marita különösen, de benne maximálisan megbízom, és a vendégek jönnek, úgysem ő szolgál fel. Magamban megvolt róla a véleményem. Migráns mondja migránsra, hogy nagyfejű. Miután a házvezetőnő meghozta az italt, Emily ismét rám szólt, hogy zárjam be a falat. Miféle leveleket kaptál? Megnézhetem őket? Tértem a lényegre. Majd később. A magányomozónál van kettő, az elsőt összetéptem dühömben, De az még nem is volt annyira ijesztő. Az utolsóban azonban már azt írja az az őrült, hogy megöl. Összeugrott a gyomrom. Mert a nőn valódi félelem látszott. Magányomozó, Hajoltam előre. Igen, megbíztam egy irodát, hogy derítsék ki, ki a leveleket, de még nem jutottak semmire. Nyilván azért, mert azt nem engedem, hogy beköltözzön egy idegen férfi a házamba, kísérgesen a forgatásokra. De miért? Nem lenne biztonságosabb? Nem tudom, révette Lemili, majd nagyot kortyolt az italába. Már a második pohár is félig üres volt. Lehet, hogy biztonságosabb lenne, de a rajongóim szemében én olyan sztár vagyok, akit nem kísérgetnek testőrök, aki nem fél tőlük, aki közvetlen, és mindegy, nem akarom, hogy bárkinek is feltűnjön, hogy félek. A rendőrségnek szóltál? Persze, nem vagyok hülye, ez volt az első dolgom, de nem tesznek semmit. Azt mondták, minden híresség kap e -féle leveleket, majd akkor szóljak, ha történik is valami. Addig nem fognak a levélíró után nyomozni. Ezt sejtettem. A zsaruk nyilvánvalóan ugyanúgy hisztinek gondolják Emily félelmét, mint duál, nem veszik komolyan a fenyegetést. Míg vér nem folyik, a rendőröket nem érdekli az ügy. Holnap bemutatlak Mr. Wilsonnak, ő a magánnyomozó. Ide hívtam délre, őt tájékoztatom, hogy miért vagy itt. Holnap nincs forgatásom, egy megnyitóra kell elmennünk, az este lesz. Milyen megnyitó? Egy női segélyközpont támogatom a segítségre szoruló anyákat a jelenlétemmel, a hírnevemmel. Elég gyakran hívnak ilyen helyekre, az imidzsem miatt el is kell mennem. Jön a menedzserem is, neki már a régi ismerősömként kell bemutatkoznod. A feladatlistában volt, mint például a sminkkészlet rendben tartása, állatok etetése. Nem értem, hogy kapcsolódik, kezdtem bele, de Emily leintett. Félek, hogy megmérgezik a drágáimat. Aki nekem fájdalmat akar okozni, az egyszerűen elintézi Tiffanyt. vagy Oszkárt. tiffany már találkoztam, bólintottam. A gyémánt királyról neveztem el, mosolygott, és láttam rajta, hogy kezd hatni a második vodkaszóda. Mert ő maga is egy gyémánt, igaz, kicsit csízolatlan. Tiffany! Kiáltott. Balra kaptam a fejem, amerre korábban a kutya feküdt, most is ott volt, felpattant, és vágtába kezdett a terasz felé. Én kísérémőltem figyeltem, de megállapodott Emili előtt, leült, és a nő ölébe tette a fejét, aztán rám sandított. A színésznő megsimogatta, puszit nyomott a fejére, aztán elfintorodott, és eltolta magától. – Menj, Tiffany, büdös vagy! Biztos megint rohadt húst tettél. – Fúj, csúnya kutya! – Fordult el kényes mozdulattal, mire az ebb lehajtott fejjel elkullogott. Tisztára megsajnáltam. Néha elássa a húst a kertben, aztán napokkal később előkaparja. Akkor büdös a szája. Közölte fintorogva. Csak miatta van hús a házban. Undorító, de mégsem tartatok egy ekkora állatot zöldségeken. Ja igen, estére vendéget várok. Vele nem kell megismerkedned. Ő biztos, hogy nem ér nekem fenyegető leveleket. Az arca ellágyult, ahogy az esti vendégére gondolt, huncut kis mosoly játszott az ajkán. Tudtam, hogy férfiról van szó, és alig vártam, hogy meglessem. Végül is az a dolgom, hogy kiderítsem, kiírja a leveleket, és attól, hogy Emily azt hiszi, az a valaki nem lehet, azért mindenki gyanús. Aztán magamban elvigyorodtam. Egyszerűen szerettem kukkolni, felesleges igazolni saját magam előtt azt, hogy miért akarom kilásni a pasit. Elmehetsz kipakolni vagy pihenni, elég megviseltnek látszol, nézett végig rajtam kritikusan. Holnap majd folytatjuk. Mielőtt lefekszel, ellenőrizd a kertet és a házat, de a vendégemet ne zavard, próbálj láthatatlan lenni. És az emeletre ne gyere fel, ha itthon tartózkodom, csak ha hívlak. Még egy szabály. Nem tehetsz a hűtőbe semmiféle húst vagy húsos terméket, ott kizárólag azok az ételek lehetnek, amiket én fogyasztok, ha csak nem az alaksorban a kutya hűtőjét akarod használni, bár úgy tudom, vegetáriánus vagy. Elgondolkodtam a kutya hűtőjén. Valószínűleg jobb kaját tartanak benne, mint a konyhai hűtőben, még az is lehet, hogy ráfanyolodok. Felálltam. Vid a poharadat is, még a felét sem ittad meg, bökött a pohára Emily. Köszönöm, és azt is, hogy alkalmazol, mosolyogtam kedvesen. A fejemben már kezdtem kialakítani egy képet Emiliről. Úgy tűnt hozzászokott a parancsolgatáshoz, képes nagyon finoman viselkedni, de szinte biztos voltam benne, hogy nem tehetős családban nőtt fel. Beléptem a szobámba, és dőltem az ágyon. Úgy éreztem, nyomban el tudnék aludni, de még nem akartam. Felkeltem, elővettem a laptopomat, töltőre dugtam, és ránéztem az üzeneteimre. Mendi. Megérkeztél minden, oké? Okay. Jelentkezz! Anyám! Legalább üzenhetnél, ha megérkeztél. Lizi. Ott vagy már? Luxi? Menő? Milyen a nő? Aztán az e-mailekre néztem. Két naponta tájékoztasson, mit derített ki. Minden részlet fontos lehet. A bankkártyát, amit kapott, észsel használja. Vigyázzon magára. Pierre Dual. Vigyázzak magamra. Tátott szájjal bámultam a kijelzőt, aztán megráztam a fejemet. Ez egyáltalán nem volt jellemző a főnökömre. Mármint az, hogy bármilyen szinten érdekli a jólétem, vagy a biztonságom. Legyen meg a sztori aztán kész. Alig állt szóba velem, inkább mennénk keresztül üzengetett. Fontos lehet számára ez a küldetés, ha ilyeneket írkál, morfondíroztam. Megértem a válaszokat, duálnak csak annyit, hogy természetesen tájékoztatom, és köszönöm a figyelmességét, vigyázok magamra. Kipakoltam, átvettem egy könnyű kis nyári ruhát, aztán kisétáltam a kertbe. A medence széléhez álltam és körülnéztem. A parkot keskeny, fehérköves utacskák szabdalták, melyek körbevezettek a medence körül, majd elvezettek a fákkal, bokrokkal sűrűn benőtt vendégházhoz. felé indultam, úgy láttam, az a rész a legkevésbé átlátható. Távolról úgy tűnt, mintha a ház környékén, melynek hátsó fala ugyanúgy a domboldalra épült, mint a fő épületé. A növényzet természetesen nőne, de közelebbről megnézve látszott, hogy minden fűszálnak helye van. Telepítették méghozzá művészi rendben. A kis házikó ajtaja nyitva volt, én pedig beléptem. Egy luxus kivitelű hálószobát és egy ultramodern, tágas fürdőszobát találtam benne, semmi mást. Vendégháznak tökéletes volt. Kicsi, de minden kényelemmel felszerelt búvóhely, akárkinek. Talán nem is Emily építette, hanem már itt állt, amikor megvette az ingatlant, hisz ha úgysem alszik nála soha senki, akkor mi szüksége erre a házikóra? Elhagytam az épületet, és a magasra épített kerítés mellett elindultam a kapu felé. Két nagyon gyenge pontot találtam az ingatlanon, az egyik a domboldal, ahonnan semmi nem vitte a kertet, habár meglehetősen baleset veszélyes lenne ott leereszkedni. A másik a kapu, melyen egy ügyesebb behatoló képes átmászni. Kamerákat nem láttam a kapunál. A garázs előtt Csehz a kocsit takarította. A nyitott garázsajton keresztül láttam, hogy egy másik autó is áll a garázsban. Egy kis piros sportkocsi. Csehz? Léptem a férfihoz, aki felkapta a fejét. Miss Caroline, miben segíthetek? Kié az a sportkocsi? Intettem a fejemmel a kis piros autó felé. Miss montgomery de mostanában nem használja. Korábban nagyon szerette, de újabban mindig én viszem mindenhová. Értem, bólintottam. Tehát Emily biztonsági okokból nem használja a szeretett kocsiját. Nagyon helyesnek tartottam a döntését, én is ezt javasoltam volna neki. Tudja, ki jön ma vacsorára? Kérdeztem hirtelen, mire a férfi félrenézett. Nem, Miss Caroline. Tudtam, hogy tudja, de nem akarja az orromra kötni. Szóval ezt a vendéget valamiért titkolni kell. Én is tűnjek el, a sofőr is úgy tesz, mintha nem tudná, ki az, Maritát már semmi értelme nem volt megkérdeznem. Vagyis a passa tilosban jár. Vagy Emily miatt titkoloznak, vagy a fickónak van vesztenivalója. Egyre kíváncsibb voltam, ki lehet az. Beléptem a házba, és a konyhába mentem. Marita épp betett valamit a sütőbe. Megmutatnám erre találom a kutya hűtőjét. Adnék neki ennét, talán megkedvel, kértem a nőt. Aki a szemét forgatta ugyan, de intett, hogy kövessem. Az alaksorban egymás mellett álltak a szekrények, köztük egy hatalmas hűtőláda és egy frigider. Marita kinyitotta a frigo ajtaját. Itt vannak kiporciózva, napra előre sorba rakva, mutatott a hűtő tartalmára. Akkor most ez következik, nyúltam a felső polc egyik zacskója után. Az, bólintott. Tiffany tája a terasz mellett van. Bezárta a hűtő ajtaját és elindult felfelé. Én pedig megjegyeztem magamnak, hogy a szekrényekben még körül kell néznem. Megtaláltam a kutyatálat a terasz télén, beleöntöttem a feldarabolt marha húst, majd a kezembe fogtam, és elkiáltottam magam. Tiffany! Egy másodpercen belül megláttam, hogy a kutya a ház sarkától lohol, én pedig úgy, ahogy láttam Maritától, felemeltem a kezemet, és rászoltam. Stop! stop! Tiffany először megtorpant, aztán meggondolta magát, és folytatta a trappolást felém. Újra rákiabáltam, hogy stop, stop, stop! De a dög a füle botját sem mozdította, már előtte állt és a fejével lögdösött, attól féltem rámugrik a hatalmas testével. – Addig nem kapsz, még meg nem tanulod, hogy nekem is szót fogadj – közöltem vele. Volt kutyám gyerekkoromban, és reméltem, ahogy őt meg tudtam tanítani, hogy engedelmeskedjen nekem, tiffany is sikerülni fog. Hátráltam pár lépést, de hiába. Az ebb követett. Keményen kitartottam, nem adtam neki enni. Szerencsére rendkívül jámbor volt, mert valójában egyetlen lökéssel földre küldhetett volna, és ővé akaja, de nem tette. Fél órát harcoltunk, mire rájött, jobb, ha engedelmeskedik. Akkor odaadtam neki a húst, megpaskoltam, és otthagytam. Elégedetten vonultam be a házba. Marita épp kivette a sütőből az ételt, valami rakott zöldséget. Na, beidomította? kérdezte enyhe gúnyjal a hangjában. Még szép, bólintottam. Házőrzőnek túl jámbor. Az, semmire se jó, csak hogy kiegye Miss mondgom a vagyonából. Amikor megvette, mondtam neki, hogy ne babuszgassa, de hiába beszéltem. Most itt az eredmény, van egy hatalmas kutyája, ami semmire sem jó. Talán csak társaságra vágyott, mondtam meg a vállam. Egy kutya arra való, hogy őrizze a házat, de ez legfeljebb a vendégeket nem engedi be az ajton. Ennyit tud, csóválta meg a fejét Marita. Egyen, ha éhes, Miss Emilynek külön a hűtőben lesz a vacsorája. Tudom, vendéget vár, mondta, próbálkoztam, de Marita úgy tett, mintha nem is hallotta volna a megjegyzésemet. Én megyek, vette le a kötényét. Ettem néhány falatot a rakott padlizsámból, aztán bementem a szobámba. Ki kellett találnom, honnan kukkoljak. A pasos nyilván a kapunk keresztül jön, minden bizonyal hét óra után, amikor már sem Marita, sem csez nincs a házban. Épp ki akartam lépni a kertbe, hogy elfoglaljam leshelyemet a ház oldalánál, ahonnan a kapura látok, amikor kopogás nélkül belépett a szobámba Emily. Nagyon csinos volt, testhez simuló rövid, fekete ruhájában, és leengedett, váligérő szőke hajával, az arca is fiatalabbnak látszott, profis minkel kendőzte el, a délután még látható szarkalábakat, és azt a néhány májfoltot, amit a homlokán felfedeztem. Igazi díva, aki hódítani indul. Csak hogy ő itthon marad, fontos lehet az a pasi, aki miatt ennyire kirítjentette magát, gondoltam. Arra kérlek, hogy ma aludj a vendégházban, mondta. De kezdtem, meg akartam kérdezni, hogy miért Emily azonban leintett. Ne kérdezősködj, csak tedd, amit mondok. Fontos dolgot kell megbeszélnem a vendégemmel, nem akarom, hogy bárki vagy bármi megzavarjon. Ez így nem biztonságos, folytattam. De az, ha ő itt van, akkor biztonságban vagyok, hidd el. Reggel visszaköltözhetsz a szobádba, de ma éjjel ne légy itt. Már első éjszaka kidobott. Most már egyértelmű volt, hogy a férfi az oka a titkolózásnak, nem Emily félti a jó hírét. Megfogtam a laptopomat, a telefonomat, a pizsomámat papucsba bújtam, és átszaplattam a vendégházba. Nem tetszett nekem az új rendszer. Így ugyan láthatom, amikor érkezik és távozik az ürge, Talán még a sok üvegfelületen keresztül is kukkolhatok, de egy árva szót sem fogok hallani. Vajon miért gondolta meg magát? Mi lehet az oka annak, hogy nem elég láthatatlanná válnom, de még a közelben sem lehetek? Bevonultam a vendégházba, és ledobáltam a cuccaimat, majd visszamentem a kertbe, a ház sarkáig osontam, és onnan figyeltem tovább. Óvatosnak kellett lennem, még világos volt, vagyis bentről épp úgy látszottam, mint ahogy én beláttam a házba az üvegen át. Vártam. Már kezdett sötétedni, legalább egy órája gubbasztottam a sarokban, amikor egy kocsi fékezett a kapu előtt, aztán kinyílt a kapu, és az autó behajtott. Egy fekete nyitott sportkocsi volt, hogy közelebbről is megnézhessem, a garázsajtó mellett közelebb posontam. Hallottam, hogy kinyílik a bejárati ajtó, a férfi pedig kiszállt az autóból. Magas, szélesválú pasas volt, farmerban és pólóban. Láthatólag gyakran látogatta az edzőtermeket. A haját rövidre nyíratta, olyan katonásra, és a mozgása is arra utalt, hogy sportol. Emily elé sietett, és a nyakába borult, de a férfi eltolta, majd körülnézett. Amikor felén fordult, megállt bennem az ütő. Ismertem a fickót. Hát persze, hogy ismertem. Sajnos nem személyesen. Ő egy igazi legenda, legalábbis a 20-as, 30-as, 40-es nők bálványa. Egy igazi hős, aki minden nőt meghódít, és minden férfit kinyír. Maga Sven Eriksson, a Viking isten, akinek egyetlen csókjáért nők milliói tettek volna meg akármit, bármit. Szexelni Sven Ericsonnal, aztán meghalni. A legszexibb filmsztár, akit a föld valaha a hátán hordott. De, tértem magamhoz, Sven foglalt? Felesége van, és nem is olyan régen nősült. Na igen, már tudtam, miért kell titkolózni. Miért nem lehet senki a házban? Mi az oka annak, hogy még az is kevés? Halláthatatlan vagyok. Megráztam magam, és amint bezáródott mögöttük az ajtó, közelebb bosontam a teraszhoz. Ekkor éreztem, hogy valami meleg a combomhoz ér. Valami meleg és szőrös. Lassan lenéztem. Tiffany ült a lábamnál. A feje a derekamigért, oldalával pedig a lábamnak nyomult. Úgy tűnt, szemrehányó a tekintete. Nem szórakozásból kukkolok, menj arébb, közöltem vele. De ez nem hatotta meg. Amerre léptem, a kutya jött velem. Nem tudtam eldönteni, jól tettem-e, hogy a kajával megszelídítettem. Jó, nem vitatkozom, folytattam suttogva, de csendben maradsz. A nappali üvegfalához lopakodtam, nyomomban godzillával és egy bokor takarásában leparkoltam. A szoba fényárban úszott, én pedig úgy néztem végig Emily és Sven őrületes csók csatáját, mintha moziban ülnék. Nem fogták vissza magukat, az tény, habár a ruhák nem kerültek le, amit őszintén sajnáltam, na nem azért, mert Emily pucértestére lettem volna kíváncsi. És az is feltűnt, hogy bár a férfi is benne van a játékban, a színésznő kicsit lelkesebb. Ő fonódott szverre, mintha a pólót is próbálta volna lerángatni róla, és a világ legszexibb filmsztárja inkább csak hagyta magát. Magamban meg is jegyeztem, hogyha ilyen passzív típus, lehet, hogy nem is akkora numera, mint az feltételezi róla jókora női rajongótábora. Egy kis idő múlva a pasos eltolta magától Emilit, beleívott egy pohárba, majd mondott valamit a nőnek. Erre Emily látványosan felháborodott, és egy szép kis veszekedés vette kezdetét. Nem hallottam egy büdös szót sem. Valószínűleg az üveg hangszigetelt, de a gesztusok az eltorzult arcok, szven mozdulata, ahogy dühösen hajába túr, aztán láthatóan ordítva mond valamit Emilinek. Majd a színésznő összeomlása, sírása, később könyörgése, mindent elárult. Majd, hogy nem mozi élményt nyújtott az üvegfal. Ha ezt felvettem volna a telefonom kamerájával, egyrészt az összes bulvárlap licitált volna a videóra, és én meggazdagszom. Másrészt akár film jelenetként is elment volna. Úgy látszik, épp szakítanak, osztotta meg elképzelésemet önkéntes nyomozótársammal, aki egy nyelvlógató lihegéssel felelt. Alig egy perc múlva láttam, hogy Sven kirohan a nappaliból, és felbőg a sportkocsi motorja. Nem rohantam át a másik oldalra megnézni, hogyan távozott, mert Emilit figyeltem. Nem fáradt azzal sem, hogy pohárba töltsön italt, megfogott egy üveget, és nagyot húzott belőle. Ez nem egy korty volt, suktam Godzillának. és a délutáni találkozáson járt az eszem, amikor a nő úgy engedett le a torkán két nagy pohár vodkaszódát, mint más a vizet se. Leült a kanapéra, és folytatta az ivást. Valószínűsítettem, hogy sír. Noha, abból a távolságból, ahol mi álltunk, a könnyek sem látszottak. Úgy tűnt kiürült az üveg, mert Emily dobta, majd felállt, illetve feltápászkodott, de megbillent. Egyértelmű volt, hogy matrészeg. A gyönyörű, elegáns, kifinomult filmsztár az órom előtt itta magát tajtrészegre. Valami után kotorászott, aztán egyszer csak elkezdett kinyílni az üvegfal. Ilyetemben lebuktam a bokor mögé, amit az eb úgy értékelt, hogy hozzáközeledem, mert végignyolta a fejemet. Fintorogva el, közben pedig azon aggódtam, nehogy munkaadom észrevegyen. Kilestem a bokor levelei közül, és láttam, hogy Emily lerogy a kényelmes kerti kanapéra. Ez már a kutyának is feltűnt, kilőtt a bokrok közül, és a gazdájához vágtatott, majd nekilátott életet nyalogatni belé, de Emily nem reagált. Feküdt, a keze lelógott, és konkrétan halottnak látszott. – Nem, nem, nem, nem, nem lehet, hogy halára itta magát, motyogtam magam elé kétségbe esetten. – Nem lehet, hogy az első napon kinyírja magát. Tudtam, ha segítségére sietek, lebukom, de nem tehettem mást. Sosem bocsátottam volna meg magamnak, ha hagyom alkoholmérgezésben meghalni. A helyet, hogy segítettem volna neki. Futva hagytam el a rejtek helyemet, és godzillát félretolva a kanapéhoz térdeltem. Emily tényleg halottnak látszott. A szája nyitva volt. Közelebb hajoltam, hogy érzem -e a lélegzetét. De csak a szesz szagát éreztem, úgyhogy nekiáltam ébrezgetni, pofozgatni. Mire felnyögött, kaszált egyet a kezével, nyilván el akart lökni, hogy hagyjam már békén. Kicsit megnyugodtam, hogy csupán mély delíriumban van, de hallottam már olyat, hogy az alkoholmérgezés elvitt valakit, ezért nem hagytam annyiban. Vizet hoztam és az arcába öttintettem. Erre már felkiáltott és fel is emelkedett valamennyire. Én pedig a háta alá nyúltam. Hagyjatok aludni! Motyogta hangon és visszahanyatlott, a kezem pedig alászorult. Épp húztam volna ki alóla, amikor kipattant a szeme, oldalra fordult, és kiadta magából a folyadékot, majd felnyögött, és rám nézett. – Te mi a jó francot keresel itt? – alig bírta értelmesre formálni a szavakat. – Megmentelek, közöltem. – Gyere, mossuk meg az arcodat. – Mi vagy te, egy kibaszott tápoló, nő, ne rángas! – tiltakozott reketten, majd egy újabb hányás következett. A fényesre lakozott fapadló már úszott a produktumban, kis híján én is rosszul lettem, de eltökéltem, ha már úgy is meglátott, akkor tényleg megmentem. Tudtam, hogy ennek két következménye lehet. Az első, hogy holnap kirúg, úgy, hogy a lábam sem éri a földet, vagy a másik, hogy holnaptól én a bizalmasa. Reménykedtem a második opcióban. Nagy nehezen felállítottam és becipeltem a nappaliba. Rájöttem, hogy a fürdőszobáig nem tudom elvinni, ezért a puha kanapéra fektettem, illetve mindketten ráestünk, aztán bevizeztem egy konyharuhát, más nem találtam, és a homlokára helyeztem. Találtam egy tálat, azt pedig a feje mellé a földre raktam, ha esetleg újra hagyjál meghalni, dünnyögte. De én inkább lecseréltem a vizes ruhát a homloken, majd a kanapé végén szépen összehajtogatott plédet szétnyitottam, és betakartam vele. Én ott kellene egy kis vizet, javasoltam kedvesen. De nem hallotta, vagy nem akarta hallani. Aztán láttam, hogy álomba merült. Egy darabig ücsörögtem mellette, nem mertem magára hagyni. Az egyik fotelban kuporogtam, de egy idő után nem bírtam nyitva tartani a szemem, és azzal a céllal, hogy csak pihentetem, Lehunytam. Az utolsó gondolatom az volt, hogy ez is jól kezdődik.